Будучи найменш численною і невпливовою з політичних груп, які боролися за вплив і владу в Росії після Першої революції, більшовики не вважалися серйозним суперником жодною із протиборчих сторін. Вони не мали підтримки селянства і спиралися лише на нечисленних прихильників у рядах робітничого класу, і на флоті головних же союзників В. і Леніну, який навчався алхімії і заклинань духів у закритих швейцарських школах, вдалося знайти по іншу сторону бар'єру між світами. Саме в цей період з'являється вперше пентаграма як символ комуністичного руху і Червоної армії. Пентаграма, як відомо, найбільш поширений і доступний для початківців тип порталу між світами, що допускає в нашу реальність демонів. При цьому творець Пентаграми, за вмілого її використання, встановлює контроль над викликаним у наш світ демоном, який зобов'язаний служити йому. Зазвичай, щоб краще контролювати викликану істоту, навколо пентаграми рисують захисну окружність, і демон не здатний покинути її периметр. Невідомо, як саме вдалося ваташкам комуністичного руху домогтися того, до чого прагнули наймогутніші чорнокнижники всіх часів – встановлення зв'язку з демонами. Володарями, яким підпорядковувалися орди із дрібніших побратимів. Фахівці переконані, що самі повелителі, відчувши прийдешні війни і найстрашніші за всю історію людства кровопролиття, наблизилися до кордону між світами і прикликали тих, хто міг їм дозволити зібрати жниво людських життів. Натомість вони обіцяли їм підтримку і захист. Історія з фінансуванням більшовицького керівництва німецькою розвідкою, зрозуміло, правдива. Але було б нерозумно і поверхнево вважати, що тільки завдяки закордонним партнерам Леніна і його соратникам вдалося схилити чашу терзів на свій бік. У майбутнього комуністичного вождя вже тоді були покровителі, незмірно сильніші і мудріші, ніж чини з військової розвідки Кайзерівської Німеччини. Деталі таємної угоди з силами Мороку зрозуміло недоступні сучасним дослідникам, однак результат як на долоні. Уже через короткий час пентаграми розташовуються на прапорах, головних уборах солдатів Червоної армії і на броні її нечисленної поки військової техніки. Кожна з них відкривала ворота в наш світ демону-захиснику, який оберігав носія пентаграми від зовнішніх зазіхань. Плату демони отримували як водиться, кров'ю. Тільки за 20-те століття, за найскромнішими підрахунками, жертвами стали близько 30 мільйонів жителів країни. Договір з повелителями прикликаних сил дуже скоро виправдав себе. Більшовики захопили і закріпили за собою владу. І хоча сам Ленін, який виступав з'єднувальною ланкою між двома світами, не витримав і загинув у 54 роки, жертий зсередини пекельним полум'ям. Послідовники продовжили його справу без вагань. Незабаром настала демонізація всієї країни. Діти-школярі причеплювали на груди першу пентаграму. Мало хто знає, що спочатку ритуал посвяти у Жовтинята припускав проколювання шпилькою значка дитячої плоті і аж ніяк не кріпився на одяг. Таким чином демон Жовтинятської зірочки куштував крові свого майбутнього господаря, раз і назавжди вступаючи з ним у сакральний зв'язок. Дорослішаючи і стаючи піонером, дитина отримувала нову пентаграму. На ній тямучим відкривалася частина суті договору. Тиснений золотом портрет вождя був охоплений полум'ям, в якому той згинув. Таким чином юному поколінню нагадували про подвиг самопожертви. Потім був комсомол і нарешті... Обранцям була відкрита дорога у касту жерців – комуністичну партію. Мір'яди прикликаних духів обороняли все і вся в радянській державі – дітей і дорослих, будівлі і техніку. А самі демони-повелителі розташувалися в гігантських рубінових пентаграмах на вежах Кремля – добровільно згодившись на ув'язнення в ім'я збільшення своєї могутності. Саме звідси розходилися по всій країні невидимі силові лінії, які утримували її від хаосу і розвалу, і впорядковували її жителів волі мешканців Кремля. У певному сенсі весь Радянський Союз перетворився в одну гігантську пентаграму, з захисною окружністю навколо якої Став державний кордон Артем відірвався від сторінки І роззирнувся Свічка вже догорала І починала коптити Данило міцно спав Відвернувшись обличчям до стіни Потягнувшись, Артем знову повернувся до книги Вирішальним випробуванням для радянської влади стало зіткнення з націонал-соціалістичною Німеччиною. Захищені силами не менш древніми і могутніми, ніж Радянський Союз, закуті в броню, те втони вдруге за тисячоліття змогли пробитися вглиб нашої країни. На їхніх прапорах цього разу був накреслений, повернений навспак символ сонця, світла і процвітання. Танки з пентаграмами на баштах досі, через 50 років після перемоги, продовжують вічний бій із танками, сталь несе на собі свастику. У музейних панорамах, на екранах телевізорів, на листках у клітинку, вирваних. Зі шкільних зошитів. Свічка блимнула восстання і згасла. Пора було лягати. І якщо повернутися до пам'ятника спиною, У просвіті між напівзруйнованими будинками Виднівся маленький шматочок високого муру І силуети гострих веж. Але повертатися і дивитися на них – було не можна. Це Артему добре пояснили. Та й двері зі сходинками без нагляду залишати було теж заборонено. Тому що якщо щось, необхідно терміново дати сигнал тривоги, а задивишся і все. Сам пропадеш, і інші постраждають. Тому Артем стояв на місці, хоча обернутися так і кортіло, і розглядав, поки монумент, підвалини якого заросли мохом. Це був похмурий старий, котрий сидів, зіпершись на лікоть у глибокому кріслі. З надщерблених бронзових зіниць на груди скрапувало щось повільне і густе. Через що здавалося, що пам'ятник плаче. Довго дивитися на це було нестерпно. Тому Артем обійшов статую навколо і уважніше придивився до дверей. Все було спокійно. Стояла цілковита тиша і тільки трохи підвивав вітер, що гуляв між обгризаних кістяків будівель. Загін пішов досить давно. Його з собою не взяли, наказали залишитися і вартувати, а якщо щось – спускатися на станцію і попередити про те, що трапилося. Час минав повільно. Він вимірював його кроками, які робив навколо підвалин пам'ятника. Раз, два, три це сталося, коли він дійшов до п'ятисот. Тупіт і гарчання пролунали ззаду, з-за спини, звідти, куди не можна було поглянути. Щось знаходилося зовсім поруч. Воно могло кинутися на нього в будь-який момент. Артем завмер, прислухаючись. Потім упав на землю і притулився до постаменту, тримаючи автомат на поготові. Тепер воно було зовсім поруч, мабуть, з іншого боку пам'ятника. Чулося його хрипке тваринне дихання. І воно рухалося, наближаючись до Артема по периметру. Він спробував угамувати тремтіння в руках і утримувати місце, звідки істота мала з'явитися під прицілом. Але подих і звуки кроків несподівано почали віддалятися. А коли Артем виглянув за статуї, щоби скористатися нагодою і стяти невидимого противника чергою в спину, він тут же забув і про нього, і про все інше. Зірка на кремлівській вежі ясно виднілася навіть звідси. Сама вежа залишалася лише каламутним силуетом в непевному світлі місяця, що визирав за хмар. Але зірка виділялася на його тлі чітко. Вона з цілком зрозумілих причин прикувала до себе увагу будь-кого, хто дивився на неї. Вона сяяла. Не вірячи своїм очам, він припав до польового бінокля. Зірка сяяла шаленим яскраво-червоним світлом, висвітлюючи кілька метрів простору навколо себе. І коли Артем придивився уважніше, то помітив, що світіння – це нерівне. У гігантському рубіні, не би, була ув'язнена буря. Він осявався спалахом, в ньому щось перетікало, вирувало і спалаховувало. Видовище виявилося приголомшливою, неможливою для цього світу красою. Але з такої відстані було видно дуже погано. Треба підійти ближче. Закинувши автомат за плече, Артем бігцем спустився по сходах. Проскочив розтрісканий асфальт вулиці і зупинився тільки на розі. Звідки виднілася вже вся кремлівська стіна І в вежі На кожній з них променіла червона зірка Ледь віддихавшись, Артем знову припав до окуляра Зірки полагкотіли тим самим вируючим нерівним світлом І на них хотілося дивитися вічно Зосередившись на найближчій з них, Артем все милувався її фантастичними переливами, поки йому раптом не здалося, що він розрізнює обриси того, що рухається всередині, під поверхнею кристалів. Щоби краще розглядіти дивні контури, йому довелося підійти трохи ближче – Забувши про всі небезпеки, він зупинився посеред відкритого простору і не відривався вже від бінокля, намагаючись зрозуміти, що ж йому вдалося побачити. Демони-повелителі, згадав він нарешті, маршали армії бісів, покликаних на захист радянської держави. Країна та й увесь світ уже розпалися на шматки, але пентаграми на кремлівських вежах залишалися недоторканими. Давно мертві були правителі, які уклали договір з демонами, і не було кому повернути їм свободу. Нема кому, а як же він? «Треба знайти ворота», – подумав він. «Треба знайти вхід». «Вставай! Тобі вже йти скоро!» – розштовхав його Данило. Артем позіхнув і протер очі. Йому щойно снилося щось неймовірно цікаве, але сон миттєво зв'явся, і згадати, що ж він бачив, не вдавалося. За вікном уже горіло світло, і чутно було, як прибиральниці – Весело перелаюючись, підмітають станцію. Він начепив темні окуляри і поплентався вмиватися, перекинувши через плече ненадто чистий вафлевий рушник, який йому вручив господар. Туалети знаходилися з того ж боку, що і бронзове панно, і черга до них була немаленька. Зайнявши місце і все ще позихаючи, Артем намагався повернути хоч частину образів, які бачив у вісні. Черга чомусь зовсім перестала просуватися вперед, а люди, що стояли в ній, голосно зашепотіли. Намагаючись зрозуміти, в чому справа, Артем озирнувся. Всі очі були спрямовані на залізні двері на засуві. Зараз вони були розчинені, а в проймі стояв високий чоловік. Побачивши якого, Артем і сам забув, навіщо тут знаходиться. Сталкер. Саме так він їх собі і уявляв. За розповідями відчима і байкам човників. Забруднений, обпалений місцями захисний костюм. Довгий важкий бронежилет. Широченні плечі. На правому недбало закинути громадян ручного кулемета. З лівого, наподобу портупеї, спускається маслянисто поблискуюча стрічка з патронами. Грубі шнуровані черевики, забрані в них штани, а за спиною просторий брезентовий ранець. Сталкер зняв округлий спецназівський шолом, стягнув гумову маску проти газа і розчервонілий, мокрий, розмовляв про щось із командиром поста. Він був уже зовсім немолодий. Артем бачив сиву щитину на його щоках і підборідні, та сріблясті нитки в короткому чорному волосі. Але від нього віяло силою, впевненістю в собі. Весь він був жорсткий, зібраний, не мов би навіть тут, на тихій і світлій станції, був готовий у будь-який момент зустріти небезпеку і не дати їй заскочити себе зненацька. Тепер тільки один Артем усе ще безцеремонно розглядав прибульця. А решта людей, котрі стояли в черзі, спершу підганяли юнака, вимагаючи просуватися вперед, а потім почали просто обминати його. «Артеме, ти чого там так довго? Дивись, запізнишся, підійшов Данило. Почувши його ім'я, сталкер обернувся в бік Артема, уважно оглянув його і раптом зробив широкий крок на зустріч. Не зведенга? запитав він глибоким звучним голосом. Артем мовчки кивнув, відчуваючи, як у нього затрусилися жишки. Не ти мельника шукаєш, продовжив той. Артем кивнув ще раз. Я мельник «У тебе для мене щось є?» Сталкер подивився Артему прямісінько в очі. Артем поспішно намацав на шиї шнурок із гільзою, яку вже почав сприймати як талісман, із якою було вже навіть якось дивно тепер розлучатися. І простягнув її Сталкеру. Той стягнув шкіряні рукавиці, відгвинтив покришку і дбайливо витрусив щось, із капсули на долоню. Маленький клаптик паперу. Записка. «Ходімо зі мною!» «Вибач, вчора не зміг. Зателефонували, коли ми вже наверх ішли». Наспіх попрощавшись із Данилом і подякувавши йому, Артем поспішив за мельником по ескалаторах, що вели у перехід на Арбацьку. Від хантера ніяких звісток немає, несміливо запитав він, ледве встигаючи за широко крокуючим сталкером. Взагалі нічого від нього не чути, і я побоююся, що тепер про нього треба у наших чорних питати. Через плече глянувши на Артема, відповів Мельник. Зате зведен новин навіть б занадто багато Артем відчув, як у нього сильніше забилося серце. «Які?» Він постарався приховати своє хвилювання. «Доброго мало», – сухо сказав сталкер. «Чорні знову пішли в наступ. Тиждень тому був важкий бій. П'ятеро людей загинули, а чорних там, здається, все більше». «Зі станції вашої люди починають втікати. Кажуть, не можуть витримати це жахіття. Так що правий був хантер, коли говорив мені, що у вас там щось страшне криється. Відчував він». «А хто, хто загинув? Не знаєте?» Злякано запитав Артем, намагаючись пригадати, хто повинен був того дня чергувати. «Тиждень тому». Який це був день? Женька? Андрій? Тільки би не Женька. Звідки мені знати? Та там, крім того, що нечість лізе, то ще й з тунелями навколо проспекту миру якась чортівня. Люди пам'ять втрачають. Кілька людей по дорозі померли. Що ж робити? Сьогодні засідання ради буде. Послухаємо думку старішин, брамінів і генералів. Тільки навряд чи вони чимось зможуть допомогти твоїй станції. Вони сам поліс ледве обороняють. Та й то тільки тому, що на нього ніхто не сміє зазіхати всерйоз. Вони вийшли на Арбатський. Тут теж світили ртутні лампи. І, як і на Боровицькій, житла розташовувалися в забудованих цеглою арках. Біля деяких з них стояв караул, і на загал військових тут було надзвичайно багато. Фарбовані білою фарбою стіни були подекуди завішені майже непопсованими часом парадними армійськими знаменами, звишитими золотом орлами. На станції панувало пожвавлення. Ходили вдягнені у довгополі халати браміни, мили підлогу, покрикуючи на тих, хто намагався пройти по мокрому прибиральниці. Чимало тут було і народу з інших станцій. Їх можна було впізнати за темними окулярами чи за складеними дашком долонями, якими вони прикривали примружені очі. На платформі розміщувалися тільки житлові та адміністративні приміщення. Всі торгові ряди і забігайлівки були винесені в переходи. Мельник провів Артема в кінець платформи, де починалися службові приміщення. І посадивши на мармурову лаву, обшиту відполірованим тисячами пасажирів деревом, Попросив почекати його і пішов. Розглядаючи вигадливу ліпнину під стелею, Артем думав, що поліс справдив його сподівання. Життя тут справді було наглагоджено зовсім по-іншому. І люди були не такі запеклі, озлоблені та забиті, як на інших станціях. Знання, книги, культура відігравали тут, здається, цілком особливу роль. Одних тільки книжкових розкладок вони проминули не менше п'яти, поки йшли переходом від Боровицької до Арбацької. Висіли навіть афіші, що анонсували на завтрашній вечір спектакль «За Шекспіром». І, як і на Боровицькій, десь грала музика. І в переході, і на обидвох станціях пильнували ладу. І хоча виднілися на стінах розпливи і патьоки, всі діри негайно заробляли, снуючи повсюди ремонтні бригади. З цікавості Артем зазирнув у тунель. Цілковитий лад панував і там. Сухо, чисто і через кожні 100 метрів світила електрична лампочка. І так... Настільки сягало око. Час від часу повз проїздили навантажені ящиками дрезини, зупиняючись, щоби дати змогу зійти випадковому пасажиру чи завантажити коробку з книжками, які Поліс розсилав по всьому метро. «Скоро всьому цьому може настати кінець», – несподівано подумав Артем. ВДНГ вже не витримує натиску цих чудовиськ. Не дивно, – сказав він собі, згадуючи одну зночею дозорі, коли йому довелося відбивати атаку чорних і всі жахіття, що мучили його після бою. То невже ВДНГ впаде? Це означає, що у нього не буде більше дому. І пощастить, якщо його друзі і віччим встигнуть утекти. Тоді у нього залишиться надія зустріти їх якось у метро. А якщо мельник скаже йому сьогодні, що він виконав своє завдання і більше нічого не може зробити, тоді він негайно ж вирушить назад, пообіцяв він собі. І якщо його станції судилося стати єдиним заслоном на шляху чорних, а його друзям і близьким загинути, обороняючи її, то він радше буде разом з ними, ніж буде ховатися в цьому раю. Йому раптом захотілося повернутися додому, поглянути на ряд армійських наметів, на чайну фабрику, побалакати з Женькою. Розповісти йому про свої пригоди. Напевно, той не повірить і половині, якщо він ще живий. «Ходімо, Артеме!» – покликав його мельник. «З тобою хочуть поговорити!» Він уже встиг позбутися свого захисного костюма і був одягнений у водолазку. Чорну військову пілотку без кокарди і штани з кишенями, такі ж, як у Хантера. Сталкер чимось нагадував мисливця. Не зовнішньо, ні, звичайно, а поведінкою. Він був такий самий зібраний, напружинений і говорив схоже. Короткими, рубаними фразами. Стіни в приміщенні були обшиті, Мореним дубом, а на них один навпроти одного висіли дві великі картини маслом. На одній Артем одразу ж упізнав бібліотеку, на іншій було зображено високу облицьовану білим каменем будівлю, надпис під якою був такий – Генштаб Міноборони РФ. Посеред просторої кімнати стояв великий дерев'яний стіл. На стільцях навколо нього сиділи, прискіпливо розглядаючи Артема, чоловік 10. Половина – у сірих брамінських халатах, інша – у літній офіцерській військовій формі. Виходило так, що військові сиділи під картиною з генштабом, а браміни – під картиною з бібліотекою. На почесному місці за столом чинно сидів невисокий назріст, але дуже зверхнецького вигляду чоловік у строгих окулярах і з великою залишеною. Він був одягнений у костюм з краваткою, і татуювання, що позначало приналежність до касти. У нього не було. До справи! Не відрекомендувавшись, – почав він. – Розкажіть нам усе, що вам відомо, включно із ситуацією з тунелями під вашої станції до проспекту Миру. Артем почав детально описувати історію боротьби ВДНГ з чорними. Потім завдання Хантера і, зрештою, похід до полісу. Коли він розповідав про те, що трапилося в тунелях між Олексіївською, Риською і Проспектом Миру, військові і браміни зашепотіли між собою. Одні недовірливо, інші жваво, а офіцер, котрий сидів у кутку, протоколював розповідь. Його попросили продовжувати, і він у вже почав переказувати історію своєї подорожі. Його розповідь не надто зацікавила слухачів, поки він не дійшов до полянки її жителів. «Дозвольте!» – обурено перервав його один із військових. Дебелий чоловік років п'ятдесяти із зализаним назад волоссям і окулярами в сталевій оправі, що врізалися у м'ясисте перенісся. Абсолютно точно відомо, що полянка не населена. Станція давним-давно закинута. Через неї щодня проходять десятки людей. Це правда. Але жити там ніхто не може. Там періодично відбуваються викиди газу. І повсюди розвішані знаки, що попереджають про небезпеку. І вже, звичайно, жодних кішок і макулатури там немає і поготів. Абсолютно порожній перрон. Цілковито. Припиніть ваші інсинуації. Решта військових згідно закивали, і Артем спантиличено замовк. Коли він зупинявся на полянці, йому і на мить не прийшло на думку, що умиротворена обстановка, яка панувала на станції, неймовірна для метро. Але від цих роздумів його тут же відволікли мешканці полянки, які були більш, ніж справжніми. Браміни, однак, гнівного спростування не підтримали. Старший із них, голомозий старий з довгою сивою бородою, зацікавлено подивився на Артема і перекинувся кількома фразами незрозумілою мовою із сусідами. «Цей газ, як ви знаєте, має галюциногенні властивості, в певних пропорціях змішуючись з повітрям», – примирливо сказав Брамін, котрий сидить праворуч від старого. Питання в тому, чи можна тепер вірити тому і іншому, дивлячись на Артема з-під лоба, заперечив військовий. «Дякую за вашу доповідь», – обірвав дискусію чоловік у костюмі. «Рада обговорить її і вам повідомлять про результати. Ви вільні, можете йти». Артем став пробиратися до виходу. Невже вся його розмова з двома жителями полянки, котрі курили кальян, виявилася галюцинацією? Але ж це означало б тоді, що й ідея про його обраність, про те, що він може вигинати реальність, поки втілює сюжет наперед визначеного. Це просто виплід його уяви. Спроба втішити себе. Тепер і загадкова зустріч у тунелі між Боровицькою і Полянкою вже не здавалася йому дивом. Газ? Газ. Він сидів на лавці біля дверей і навіть не вслухався у віддалені сверливі голоси членів ради. Повз люди, проїжджали дрезини і мотовози. Хвилина за хвилиною минав час, а він сидів і думав. Існувала його місія насправді, чи він сам вигадав її? Що йому робити тепер? Куди тепер йти? Його хтось торкнув за плече. Це був офіцер, котрий вів записи під час його розповіді. Члени Ради повідомляють, що Поліс нічим не в змозі допомогти вашій станції. Вони дякують вам за детальний звіт про ситуацію в метрополітені. Ви вільні. От і все. Поліс нічим не може допомогти. Все дарма. Він зробив усе, що міг, але це зовсім нічого не змінило. Йому залишалося тільки повернутися на ВДНГ і стати пліч-опліч з тими, хто ще тримав там оборону. Артем важко підвівся з лави і побрів. Поки що сам, не знаючи куди. Коли він майже дійшов уже до переходу на Боровицьку, ззаду почувся тихий кашель. Артем обернувся і побачив Браміна, який був присутній на раді, того самого, що сидів праворуч від старого. «Стривайте, ну, юначі! Мені здається, нам з вами потрібно обговорити дещо, так би мовити, приватно!» Ввічливо посміхаючись, звернувся до нього Брамін. Якщо рада не в змозі нічого для вас зробити, то, може, ваш покірний слуга виявиться більш кориснішим. Він схопив Артема під лікоть і потягнув за собою в одне із цегляних жител в арках. Вікна тут не було, електрична лампочка не горіла і тільки свічка – що стояла на столі, висвітлювала обличчя кількох людей, котрі зібралися в кімнаті. Розглянути їх як слід Артем не встиг. Тому Брамін, котрий привів його, поспішно задув свічку. І кімната занурилася в морок. «Чи правда те, що ти розповідав про полянку на засіданні ради?» – пролунав Хрипкий голос. «Так», – твердо відповів Артем. «Чи знаєш ти, як зветься полянка серед нас, Брамінів? Станція долі. Нехай кшатрії вважають, що це газ наводить морок. Ми не проти. Ми не віліковуватимемо від сліпоти недавнього ворога. Ми віримо, що на цій станції люди зустрічаються з посланцями проведіння. Більшості з них проведінню сказати нічого, і вони просто проходять через порожню покинуту станцію. Але ті, хто когось зустрів на полянці, повинні поставитися до цієї зустрічі з усією увагою і на все життя запам'ятати те, що їм там було сказано. Ти пам'ятаєш це? Забув, збрехав Артем, не довіряючи особливо цим людям, що нагадували йому членів якоїсь секти. Наші старішини переконані, що ти не випадково прийшов до нас. Ти незвичайна людина. І твої особливі здібності, які вже не раз рятували тебе в дорозі, можуть допомогти і нам. А ми за це протягнемо руку допомоги тобі і твоїй станції. Ми хранителі знань, і серед цих знань є такі, що здатні врятувати ВДНХ. Та при чому тут ВДНХ? Вибухнув Артем. «Ви весь час говорите тільки про ВДНХ. Ви ніби не розумієте, що я прийшов сюди не тільки заради своєї станції, не тільки через свою біду. Вам усім, усім вам загрожує небезпека. Спочатку впаде ВДНХ, за нею вся лінія, а потім прийде кінець усьому метро». Йому ніхто не відповідав. Тиша згустилася. Було чутно тільки рівномірне дихання присутніх. Артем почекав ще трохи і запитав, не витримавши мовчання. «Що я повинен зробити?» «Піднятися наверх у велике книгосховище, знайти там щось, що належить нам по праву, і повернути це сюди». І якщо ти зможеш знайти те, що ми шукаємо, ми вкажемо тобі знання, які допоможуть тобі знищити загрозу. І нехай згорить велика бібліотека, якщо я брешу.